שלום וברכה לכולם. שלום וברכה, מה שלומכם? ברוך השם, מצוין. אני שמח uh, על הכנס המדהים שאתה עורך פה, שמכל קצוות הארץ, אפשר להגיד, הגיעו לנו פה uh, מרצים, והיה מדהים גם לשמוע חלק מההרצאות. יפה, okay, ברוך השם, ברוך השם. <אם> טוב שאתה איתנו, וגיל, אתה בעצם, יש לך ארגון נכון של מאמנים ויועצים בכל הארץ? כן. בעצם מה שקרה עם הספר שלנו, "לדבר או לשתוק", התחילו להתקשר אלינו מכל מיני מקומות שונים בארץ, מהצפון, מהדרום. אז בהתחלה אני הייתי נוסע, וכל שבוע לכל מיני מקומות בארץ. בסוף החלטתי שזה פחות יעיל לזוגות, צריך להיות אצלם מישהו יותר צמוד, מישהו ש... שיכול כל שבוע להגיע ולעבור להם לעבור את התהליך. אז בחרנו כמה מאמנים, שהם המובחרים, שמתחייבים על תוצאות, כלומר שהזוג יודע שהם באים, ובהכרח תהיה התקדמות, שהוא לוקח את האחריות על ההתקדמות שלהם. חלק מהאחריות של הזוג ליישם את מה שהם לומדים שם, את מה שהם עוברים שם, אבל האחריות שלו גם שהוא יביא אותם בעצם לתוצאה הרצויה, כל אחד לפי, לפי המעמד של הזוג. וככה בחרנו את המאמנים, לפי הניסיון שלהם ולפי הרזומה שלהם ולפי התוצאות שהם מתחייבים אליו. <אח> אתה גם, כן, אתה גם בעצמך יועץ ועוזר לזוגות, כן? כן, בעצם זה מה שאני מתעסק מהבוקר עד הלילה. זוגות ממש, הרבה זוגות מהרבנות שמגיעים ממש לפני גירושים, או ממש כשאנחנו מגיעים אליהם שנייה לפני שהם חותמים על הגט, הם בעצם uh, מצליחים uh, להגיע והם את התהליך עד שהם מקבלים שינוי, שבהתחלה uh, כמובן כולם לא מאמינים, אומרים: זה לא אפשרי, זה לא יכול. ניסינו כל מה שאנחנו יודעים, אבל הם מגלים שיש בעצם הרבה הרבה uh, דרכים והרבה uh, דברים מעשיים, ולא רק תיאורטיים ורעיונתיים, כי uh, תיאוריות הרבה אנשים יודעים, uh, לעשות כדי uh, להציל אותם ולהפוך בעצם את המצב מהקצה לקצה, לא רק אה, אה, הסכמי שלום, אלא אפילו לאהבה ותענוג וכיף ושמחה בתוך הבית, כי בעצם אנחנו מאמינים, כולנו מאמינים, שהזוג זה, הקדוש-ברוך-הוא בחר שהם זוג, ולכן הם כן מתאימים, גם אם הרבה פעמים מרגישים אפס. זה מה שאנחנו מאמינים, ובגלל האמונה הזאת זה פשוט מתגשם גם במציאות. על מה בעצם אתה הולך לדבר אתנו היום? אני, האמת, מה שאני מתכנן לדבר זה דברים שאני לא למדתי אותם. כשאני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה, ואחרי זה ייעוץ זוגי בינ"ל, אז יש דברים שלא אמרו לי שאני אתקל בהם, ולא ידעתי איך להתמודד אתם. שני הדברים הראשונים זה בעצם כשהם מגיעים זוג, אז הם מגיעים אשמה הדדית. בצורה פשוטה שכל אחד בא לטפל בשני. הוא בא לראות איך השני לא בסדר, וזה גם מה שגורם לזוגות להתגרש, כי הם טוענים שהשני אין לו סיכוי והוא, והוא בסדר. תמיד הבן-אדם רואה שעצמו הוא בסדר, והשני יש, יש לו הרבה מה להשתנות, ובגלל שהם לא מאמינים בשינוי שלו אז הם מאשימים אותו. והדבר השני, זה, זה, זה אותו דבר בעצם, בעצם בשינוי אדרת, שזה נמצא לא רק בזוגות שמגיעים לטיפולים. אני חושב שזה נמצא, לפי מה שמספרים לי, בהרבה הרבה זוגות, שבעצם מתי שרבים, המשבר מגיע למקום של ממש רצון להתנתק, על-ידי שואלים אפילו המלים: אני רוצה להתגרש ממך, אני רוצה להתגרש ממך, ולפעמים יש כאלה שזה במחשבה, יש כאלה שבדיבור. ויש כאלה שממש זה מעשה. בעצם איך מגיעים למקום שגם אם יש שבר, גם אם יש חורבן של... וקושי, איך לא מגיעים למקום הזה שממש רוצים להתנתק ואומרים את המילים האלה ופוגעים אחד בשני? זה הנושא הראשון. הנושא השני, שבטח הבנות לא ישמחו לשמוע אותו ולהתענג ממנו, ואיך גורמים אה, לגבר יותר לעזור בבית, או בכלל לעזור בבית בצורה, כמו שראינו אותך בסרטון שם, מנקה את הכלים, אה, שזה התפקיד שלך בבית, אה, בדף נחיתה, מי שראה את זה, אז אה, מה, ש... אה, מה גורם שהאישה כן, יש נשים שכן, מה גורם שהן כן מצליחות להביא את הגבר שלהן ל... ل... לעזור בבית, ולעומת זה יש נשים ש... שמגיעות ממש שבועות לטיפולים, שהגבר לא עוזר, ו... ורואים שבדור שלנו זו בעיה מאוד מאוד קשה, כי נשים הן גם שרות הפנים, גם אם דואגות לילדים, לבית, ולא רק דואגות, הן מאוד אכפתיות בנושא הזה, ותמיד מקום, אשתו זה ביתו, אז אישה, אם תמיד אכפת לה מהבית, גם אם היא עושה עוד דברים בחוץ. ו... וגם לפי מה שהרבי דאג, שנשים גם ישפיעו בחוץ, אם זה בנשים שהן מורות, משפיעות, נשים שהן עובדות. אז בעצם מה שקורה שבדור שלנו, כביכול השוויוניות, ש... שאנשים רוצות להגיע אליהם, או שאפוי להגיע אליהם, גורמת להם, מה שאנחנו רואים בטיפולים, שנשים באות נרמסות, באות עם מצב נפשי מאוד מאוד קשה של החיים, של העומס של החיים, של האחריות של החיים, של ה... וזה מה שבעצם אנחנו חווים בטיפול, אנחנו מרגישים את האישה, אנחנו, אנחנו מזדהים איתה ורואים את העומס שהיא עוברת. והרבה פעמים מה שאנחנו רואים, ש... שהגבר, הוא מאוד קשה לו לבוא ולעזור בבית, אחרי העבודה, חלקם עובדים, חלקם עושים דברים אחרים בכולל, ובבית הם לא מגיעים לבוא ולעזור, והאישה מאוד מאוד כאובה מזה. וזה בעצם, בסופו של דבר, הרבה נשים מגיעות, זה אחד הגורמים שגורמים להן באמת להישבר ולרצות לנתק. את הקשר, שמענו על כמה וכמה כאלה שזה קרה להם, ולכן אנחנו ניתן פה את הדברים המעשיים, הפרקטיים, שאפשר לעשות בנידון, ואיך עושים את זה בעצם באמת בקלות, בלי הרבה קושי, מה, מה קשה לגבר שם ואיך האישה יכולה לגשת אליו בצורה הנכונה, שהוא יעשה את זה באמת בשמחה ובקלות. מאוד. נו, אז בבקשה. אנחנו uh, נתחיל עם הנקודה הראשונה שאמרנו, uh, ההאשמות ההדדיות uh, והרצון שהרבה פעמים עולה לנשים לרצות להתנתק. Uh, באמת, uh, מה שאני הצעתי שנשים, כל אחת שתיקח לה כי בעצם מה שאני רוצה להעביר אתכם בחצי שעה שיש לי פה זה להעביר אתכם איזה תהליך קצר. כמובן אפשר לעשות אותו גם אחרי זה בבית, וכמובן את ההמשך עושים בבית, אבל uh, בגלל שאני רוצה שזה יהיה יותר פרקטי ומעשי ולא תיאורטי, שזה יביא אתכם באמת לתוצאות, אז כדאי לעשות את זה. כמובן השלב הראשון, לפני שאני יורד ממש למעשה, אז אני רוצה, הכול מתחיל קודם בתפיסה, קודם כמו שעומדים בחסידות, במויכין, בהבנה, בגישה הלא נכונה. לכן אני רוצה קודם להגיע, להביא את הדברים מתוך החסידות, מתוך פנימיות התורה, כיצד בעצם הרבי הרשע בקונטוס ומעיין, מדבר על הנקודה שאני בעצם, זו נקודה שלא למדתי אותה ביהודי, זו נקודה ש, שפגשתי אותה זוג אחרי זוג וניסיתי להבין איך אני פותר אותה, שבעצם אנחנו, בהרגשה שלנו, אנחנו כל הזמן, אה, אה, אה, מה מפריע לנו לגשת לעבודה ולשנות, אה, ותמיד אנחנו רוצים בעצם להאשים את השני, אה, להגיד שהשני צריך להשתנות. ומה גורם לנקודה הזאת ואיך משנים אותה. אז בואו אני אקרא פה איזה קטע מקונטרס ומעיין ממאמר י"ג, ששם הוא מדבר על הנקודה הזאת, שהיא נקודה, לדעתי, בעצם מי שייקח את זה וישנה את זה, ותכף נגיד, עוד מעט נגיד איך עושים את זה באופן טרקטי, על הדב ועל הנייר, אז בעצם מובטח לו, ואני מתחייב לו, שיהיה לו כבר שינוי ניכר בדברים האלה. אז מה שהוא מדבר במאמר י"ג, אז הוא אומר ככה: עוד זאת יראה חולה, מה שהאדם מצדיק את עצמו, על מעשה החטא שעשה. כי הנה האדם בטבעו הנה כל דבר טוב או רע, בין עניין של דעות, בין עניין של מידות והנהגה, בין שיהיה בדבר שבין אדם למקום, בין אדם לחברו. אם הדבר הוא טוב, אם זה טוב, אם יש הצלחה בנישואים, אם יש התקדמות בנישואים, אם יש כיף בנישואים, אם הוא תולה ומאכפל לעצמו. בוא, כמובן, אני יזמתי, אני עשיתי, אני דואגת, ואם הדבר הוא רע, אם יש פתאום משבר, אם ומסביר למה זה ככה, ומפנה לאהבת עצמו. בלהיות האדם בטבעו <בפיבור>, אוהב את עצמו, אז הוא, הוא מסביר פה מה זה אהבת עצמו, עכשיו הוא, הוא נותן את הפתרון לזה, איך אנחנו מתפטרים מזה. יש בן-אדם שמאשים למה אני גדלתי ככה, למה אני עושה את הדברים האלה. בגלל הילדות שלי, תמיד רוב העם הוא פסיכולוג. אם אתה מגיע לזוג, גם אם זה גבר שגרוש ארבע פעמים ויש לו אה, חוב של 200,000 שקל, חצי מיליון שקל בבנק, הוא מבין בעסקים והוא כבר יודע, והוא יכול להסביר לך איך, לה, איך להתנהג עם נשים ואיך צריך לטפל. הוא הופך להיות הפסיכולוג שלך, הוא עוזר לך, הוא, הוא היועץ שלך. אבל אה, פה הוא מסביר לך, ואז הוא מתחיל להסביר לך שהאישה, בגלל שהיא חוותה ילדות כזאת ואחרת, בגלל האמא שלה, בגלל אבא שלך, הוא מסביר לך את הרקע ההיסטורי שלך. אז פה הרבי הרש"ד מסביר איך משתחררים מזה. אז הוא אומר, באמת, ילדות עושה הרבה, וחברים מה הם עושים, ובפרט שניהם יחד, אבל באמת הוא אשם. למה אנחנו צריכים לקחת את האחריות? בזה שהוא בחר לו חברים רעים וסביבה רעה. באמת, מה יסחרר אותנו, מה יגרום לנו בעצם אה, להשתחרר מהאשמה מזה שאנחנו מאשרים את השני, שה, שהבעל הוא אשם, או במקום שהוא יהיה אשם באלף הוא יהיה ונבין שהוא שליח של השם, שהוא הקדוש-ברוך-הוא בעצם, הוא שליח שלו. איך אנחנו הופכים את השינוי הזה מהקצה לקצה? אז ליאור, יש רעשים ברקע. אני מבין שזה לא אצלך. לא, זה לא אצלי. ממש לא אצלי, אני פה בש... אולי זה מישהו שהיה בשידור. כן, אוקיי, בואו ננסה לבדוק אם כנראה לא שומעים אותנו. אנחנו מתנצלים רגע. רגע, אני... אין לי שאני אבהר, רק שנייה. אנחנו נתפסים על הבעיה הטכנית, אנחנו נתפסים על הבעיה הטכנית, אנחנו נתפסים על זה. זמן קצר שתיים הולכות ואין סוכות מי. אני רוצה לדבר על הסמינריות, אבל אני רוצה לדבר על זה, אני גיל, כן, פשוט תנסה להמשיך ככה, בסדר? אוקיי, ננסה להמשיך בצורה הזאת. אז אנחנו אמרנו איך אנחנו עוברים את האשם, שהבא לו השם, להבין שהוא השם, הקדוש ברוך הוא. Ee, שהוא שליח של הקדוש-ברוך-הוא. <אז> הוא, הוא אומר לנו פה שברגע שאנחנו נרגיש שבחרנו, ברגע שאנחנו נפסיק, איך אנחנו נפסיק להשיב? שנרגיש שאנחנו בחרנו. אם אנחנו לא מרגישות שאנחנו בוחרים, <אז> <אם אז> כל, כל פעם שאנחנו מרגישים שזה נקפא עלינו, שלא ידענו, שעבדו עלינו, שזו טעות, אנחנו אף פעם לא תמיד כשיהיה קושי אנחנו נרצה להתנתק, ואנחנו לא בחרנו, נדחפנו לפה. תמיד כשיהיה קושי אנחנו נאשים, נגיד שהוא אשם, אנחנו לא רצינו להיות פה, ממילא הוא פה. איפשהו בהרגשה בנפש, התחלת ההתקדמות של כל זוג, של כל, של כל, של כל, של כל, זוג, של כל תהליך, כל תהליך מתחיל מזה שאנחנו מבינים שאנחנו בחרנו. ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו בחרנו, אז אנחנו מתחילים את התהליך. אז זה מה שאומר לנו האדמו"ר הרש"ב עכשיו, איך מרגישים? הרי כשאני אומר את הדברים האלה, אז רוב האנשים אומרים: בטוח שאני בחרתי. אני בחרתי. אני, אני רציתי את זה. אני רציתי אותו. אני בחרתי. מה, אני לא הלכתי לחתונה? מישהו תפס אותי? ברור, מובן מאליו. אז פה אנחנו נכנסים לנקודה איך בוחרים באמת. אם זה תהליך ש... שלא עשינו אותו לפני החתונה, לא עברנו הדרכה עליו, לא לימדו אותנו איך בוחרים, לא היינו באימון ולא היינו בהדרכה ולא היינו בייעוץ, ובחרנו ככה, אז בדרך כלל, ב-99% מהמקרים לא בחרנו באמת. בואו אני אסביר. יש מאמר של הרבי, שהוא מדבר אותה בל"א, שהוא נקרא היום ה-12, זה מאמר שהרבי אומר אותו ביום הולדת שלו, בי"א ניסן, ושם הרבי מדבר על בחירה. ואני למדתי משם, מה זה בחירה, איך בוחרים. מי שיפתח את המאמר הזה, אני כמובן לא אחזור על המאמר, ואפילו לא על האותיות שם, אבל הנקודה שם, שהרבי מסביר מה זה לבחור בקדוש-ברוך-הוא, איך אנחנו בוחרים בעצם בקדוש-ברוך-הוא. הרי מה, יש משהו מול הקדוש-ברוך-הוא שאנחנו בוחרים? אז הרבי עושה שם דבר פלא. התקשר אלי חבר שלי ומספר לי: שמע, למדתי את המאמר, ולא רק שהרבי לא חיזק אותי, אפילו התחלשתי ממנו, כביכול קצת. קצת ירד לי האוויר, טיפה זה, זה, זה היה פחות נלהב ממה שאני שומע במקומות אחרים, בהידברות, ב, בכל מיני מקומות, אני לומד מאמר, ופתאום הרבי מדבר על חסרונות שיש ביהדות. מי שמכיר את המאמר יודע שהרבי מדבר שם ש, ש, ש, ש, שאתה בקליפה כביכול, שיהודי עושה דברים שהם, הפך רצון השם, הוא מקבל שפע גדול, במצרים אכלו חינם, הוא מקבל אור לא מוגבל, וביהדות אתה מקבל לפי הביטול שלך, לפי, לפי הענווה שלך, לפי היכולת שלך, לפי הכלי שלך. כאילו שם יותר זה מחושבן ומדוגדל, כאילו, פתאום אתה מבין ש, ש, ש, שדקה יש יתרונות ויש חסרונות ביהדות, ומה, רבי רוצה להחליש אותי שם? אז הנקודה בזה שקשורה לזוגיות, הנקודה לזה, שבן-אדם שבוחר בדרך כלל, הוא בוחר מהלב. איך, מה הלב? הלב, הנקודה של הלב זה שהוא רואה חצי תמונה. הבן-אדם שבוחר מהלב, בדרך כלל בן-אדם בוחר מה שהוא מרגיש. ככה באופן טבעי, דקה, אני רוצה או לא רוצה? בא לי או לא בא לי? אז בדרך כלל אנחנו רואים חטית תמונה, אז מה קורה? בן-אדם בטח, הוא בוחר, הוא רואה קצת את החסרונות, אבל ב... הוא מקטין את הפרופורציות שלהם. הוא רואה קצת, אבל מה? למה הוא רוצה הוא רואה מעלות? וואו, כמה מעלות יש לבן-אדם? בטח שאני רוצה אותו. אז בעצם הבן-אדם רואה חטית תמונה, הוא רואה את רוב, רוב התמונה שלו זה מעלות, לכן הוא רוצה את הדבר, לכן הוא אוהב את הדבר, לכן הוא נמשך לדבר. אבל מה קורה? בזמן ריב, כל אחד יחווה את זה. פתאום, וואו, כמה חיסרונות, פתאום צפו לי. פתאום על הלב רואה פידוק ההפך. פתאום הוא רואה את הצד השני <תמונה> של התמונה. אם אנחנו נעשה טבלה, אז, אז תבינו מה הלב רואה. פתאום את הצד ימין, את הצד של הטוב שבו, תכף נדבר על זה בצורה יותר פרקטית, אבל קודם מה, פתאום אני רואה רק את הטוב, רק את המעלות, בגלל זה בחרתי, בגלל זה אני רוצה, בגלל זה אני אוהבת אותו, בגלל זה טוב לי אבל פתאום בזמן ריב, וואו, אני רואה את החיסונות, איזה קשה, איזה לא טוב, ו... אני רוצה להתנתק, די, לא טוב לי עם זה. פתאום אני רואה את כל, ואז עולה המחשבה הזאת, אני רוצה להתגרש, אני לא רוצה להיות ביחד. אז בעצם, בגלל שהיא לא עברה, ידוע שכל דבר שאנחנו לא עוברים ולא עושים את התהליך באופן נכון, בשפה של הרב ארד זה מהמקום הנכון, מהמקום האלוקי, תכף נסביר אותו. אם אנחנו לא עושים את זה מתוך עצמנו, אנחנו לא בוחרים נכון, אז מתישהו בחיים נצטרך לעשות את זה. אם לא נעשה את זה, תמיד יפקש שם משהו, תמיד יהיו משברים וקשיים. תמיד הריבים שלנו יהיו הרבה יותר קיצוניים, שזה אומר לפעמים ירידות אחד על השני, לפעמים קללות, לפעמים אני רוצה להתגרש. המשברים יהיו הרבה יותר חדים. לעומת מישהי שעברה בשלב כלשהו לפני החתונה, אחרי בחירה, והיא מבינה שבחירה זה לא משהו שפעם אחת עושים אותו, כמו מתן תורה. יש מתן תורה, ואנחנו כל יום, בשבועות יש מתן תורה. ו' בסיוון, קיבלנו את התורה, אבל אנחנו חוגגים כל שנה את התורה. אבל לא מספיק פעם בשנה, כל יום אנחנו אומרים נתן התורה. כלומר, כל יום אנחנו צריכים לבחור מחדש. מה זה לבחור? עכשיו oh, אנחנו מגיעים למקום היותר פרקטי ומעשי. כל אחד תיקח לה את הדף, וקודם נסביר את זה. הבחירה זה אומר שאני בוחרת לא בלב, שרואה אחת אתי אלא ב... מוח, שם משכן הנפש האלוקית, שאני רואה את כל התמונה בבת אחת, לא פעם זה, פעם זה. מה טוב לו, מה טוב בו, מה היתרונות שלו. לעומת זה, מה לא טוב בו? כמו המאמר של הרבי, גם אתה צריך לדעת מה לא טוב. אם אתה בוחר בזה, למרות שיש שם דברים לא טובים, אתה צריכה לדעת גם בזמן הטוב. ועכשיו יגידו לו: די, תקרר אותי. תגיד לי רק את המעלות, זה כיף, נכון שזה מלהיב, אבל ברגע שיהיה משבר, ברגע שיהיה קושי, פתאום אתה תפגש בחיסונות וזה ישבור אותך. החיסונות יגדלו ויהיו עצמתיים ויהיו קשים מלשוא. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לראות את כל התמונה מי הוא. עכשיו נעבור שלב. אנחנו, איך אנחנו יודעים מה המעלות ומה החיסונות? אנחנו רוצים להגיע, מה המעלות ומה אכיפון? זה מאוד פשוט. למה בחרת בו? תחשבי, לכי אחורה, תעשי צד ימין, תרשמי לך בצד ימין, תעשי טבלה, שתי צדדים. למה בחרת בו? תיזכרי במעלות שראית, שאנחנו בחרנו פעם ראשונה לפני החתונה. גם אם אמרו לך, והודדו אותך, ואמרו לך שזה טוב, מה את ראית שם? מה הדברים שכן את ראית? למה לא? עכשיו, תעברי לצד השני ותרשמי מה קשה לך אתו ביום יום. תרשמי, אל תפחדי מזה. הרבי במאמר לא מפחד לדבר על היהדות, יש יועצים שמפחדים, מפחדים לתת לאנשים את המקום הזה. ואני יצא את זה להרבה יועצים שפנו אלי והם ראו נפלאות. תכף נדבר מה, מה זה גורם. עכשיו, כשאת רושמת בצד שמאל, תרשמי את החיסונות. אל אה, תפחדי, מה קשה לך אתו, מה מעיק לך, על מה את מתלוננת בדרך כלל, על מה את מהירה? בצד ימין תרשמי. יש אנשים שאפילו קשה להם להיזכר מה הם בחרו. תורידי לפרטים, לא בכלליות. הוא היה איש טוב. הוא היה טוב. טוב לב. תרשמי מה טוב לב ברוב, מה זה אומר טוב לב בשבילך? תיכנסי לפרטי-פרטים. מי שתרשום את זה בכללות, בדרך כלל התהליך הזה לא כולם מסוגלים, צריך להיות קצת מרוממת להוריד את זה לפרטי-פרטים. עכשיו, הנקודה היא שאת רואה את כל התמונה הזאת, את רואה את כל התמונה הזאת, עומד מצלך, כמובן, כל אחד יכול לעשות את זה בבית, ו... להבין דבר שרוב המאמנים היועצים יפחדו לעשות את זה. אני עשיתי את זה המון פעמים, ובטא, וזה פשוט, אה, זוג שעבר תהליך בלי לעשות את זה, אז בעצם באמצע התהליך, הרי בתהליך יש כמו עומסה, יש עלויות וירידות, אז בירידות הוא מאוד נשבר. לא רוצה יותר, לא טוב לי יותר, ודי, ניסינו. כי בן-אדם שעובר תהליך כמו בן-אדם שמנסה להפסיק לעשן, אז פתאום הוא, יש לו תאווה לחזור, לחזור למצרים, לחזור אחורה. אז מה יגרום לו להמשיך בתהליך רק אם הוא בחר באמת לתת משום? רק אם הוא בחר הוא בעצמו, ולא רק פתרנו לו את הבעיות איך הוא מפסיק לעשן, איך הוא מפסיק לריב, איך הם נהיים בשלום בית. הוא חייב לבחור. עכשיו, אה, כשאנחנו עושים את זה אנחנו צריכים, צריכים לראות את כל התמונה בעצם. ולהבין דבר פשוט: אף אחד, אני רק אומר את זה, הרבה לא יעזו להגיד את זה, לא מכריח אותך להישאר בזוגיות הזאת. את היכה לדעת כל הזמן שכל יום את בוחרת. מה זה אומר כל יום את בוחרת? זה שיש בתורה, חס ושלום, אפשרות של גירושים, זה אומר שאני בוחרת כל הזמן. גם אם עולה למישהו, לא, זה בגלל הילדים, זה בגלל ההורים. לא, לא, לא, לא, ילדים, הורים, זה, זה, זה, השטכנית שדחפה. את צריכה פעם אחת להבין שאף אחד לא מחזיק אותך באוזן. תראי כל התמונה, תראי המעלות, תראי החיסונות. ועכשיו אני אגיד משהו יותר עמוק. ברגע שמישהו עושה את זה, היא מגלה משהו אדיר, שהחיסונות שהיא פוגשת, הקושי שהיא נפגשת אתו הם בעצם אותן מעלות שהיא רואה בצד השני. כלומר, אותו בן-אדם, אני אתן תכף דוגמאות, שתי דוגמאות, אותו בן-אדם שהוא ראה בו חסרונות, את החסרונות, הקושי שהיא עומדת, אותם קשיים הם בעצם מכיוון אחר, מהצד השני של אותו בעל, היא רואה, היא מקבלת יתרונות. בואו נראה, ניתן דוגמאות. גיל. גיל. כן. סליחה שאני קוטע אותך ככה באמצע הרצף, רק... ככה תתכונן לסיים, יש עוד שתי דקות, עולה מברעם. מה זה? אה, יש שתי דקות, אוקיי. לא הגענו לפתרון השני, לדבר השני, אבל לא משנה, לפחות נגמור את הדבר הזה שהוא התחלת התהליך, שכדאי שכל אחד תעשה אותו, לפחות נגמור את הנקודה הזאת. בדרך כלל יש באופן קיצוני, באופן... בגדול יש שתי סוגי גברים, בגדול, קו שמאל וקו ימין. קו, יש בחור שיותר מצ'ואיסט כזה, יותר יודע מה הוא רוצה, יותר עומד אה, אה, על, על שלו, יותר אפשר לקרוא לזה תקיף, יותר נצחן כזה, יותר מהיר. אותו בן-אדם שיודע מה הוא רוצה, אותו בן-אדם יותר קל לו לכעוס. ברגע שאני יודע מה אני רוצה, והדברים לא קורים כמו שאני רוצה, קל לי מאוד להיכנס לכעס, כי הדברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה. אותו בן-אדם שהוא תקיף, הוא בתוקף, אותו בן-אדם הוא בתוקף גם על דברים טובים, על דברים שבקדושה. אותו, דבר, אותו בן-אדם שמאיר, אז אותו בן-אדם שהוא יותר מדויק עם עצמו. יחסית, עוד פעם, יחסית לסוג השני. הסוג השני זה הבן-אדם היותר מכיל, היותר, אה, שהוא לא תקיף על שינו, יותר הכרוכי כזה. הרבה פעמים נשים קוראות לו ילדותי. אבל הבן-אדם הילדותי הזה, שאת קוראת לו ילדותי, הוא הרבה פעמים באמת שכחן, פחדן, אבל הוא הרבה פעמים יותר מכיל, יותר לא נלחם על העמדות שלו. יחסית, עוד פעם, יחסית לגברים שהם יותר... אבל אבל הוא בן-אדם, בגלל שהוא מכיל אותך, אז אין לו הרבה פעם, פעמים דעת לבחור, או, או אין לו שאיפה גדולה בחיים. אבל זה המבנה, כלומר, אותם חסרונות שאנחנו פוגשים, מישהו תוכל לעשות את זה, וכוחות עצמם הרבה מגיעים אלי בשביל שאני אעזור להם בזה, אבל אה, אותם חסרונות שאנחנו פוגשים, זה אותם, שהקשה לנו אתם זה בעצם, מצד אחר שאנחנו מקבלים מאותו בן-אדם. וכשאישה מצליחה לראות את כל התמונה ולבחור בה, אז בעצם התהליך רק, בעצם מתחיל, שהיא יושנת על זה, היא לא אומרת: כן, אני רוצה. היא יושנת על זה, רואה את כל התמונה כמה ימים, כמה, כמה אפילו שבועות, עד שהיא רואה את, בוחרת, את לפרטים, רואה שהיתרונות הם החיסונות, רואה את כל התמונה, ואז היא אומרת, אני רוצה את זה, כן, אני רוצה את זה, פתאום יותר מים קבלת מזה, בעצם פתאום היא יכולה יותר קל להאכיל את החיסונות שלו, פתאום היא פחות מאשימה אותו, פתאום כשהם רבים, אז היא, היא לא רוצה כל כך להתנתק. זה לא רק כמו שהעולם אומר, שטוב, אין שום דבר מושלם, אלא החיסרונות, הקושי שאני חווה אותו, אז מצד אחר זה היתרונות שאני מקבלת ממנו, אני לא יכולה לירוק לבאר שממנו אני שותה. וברגע ו... ש... ש... שאנחנו רואים את כל התמונה, באמת בוחרים ממקום אלוקי, ממקום שכלי יותר, ועשה את הבחירה, ואז בעצם אני רוצה, ואף אחד לא הכריח אותי פעם ראשונה, ואז אני רוצה לעבוד. אני רוצה לעבוד, אני רוצה לשנות, אני פחות מאשימה אותו, פחות יושבת לו. זה כל המקום ש, שאולי טלי דיברה עליו, אה, אה, להגיע למקום שלם, להרגיש שכיף לי בנושאים. התחלת התענוג, התחלת העבודה זה להבין שאני בחרתי בו שוב שטכנית, שום אחד לא תופס אותי בכוח, וכל יום אני בוחרת פה, בכל התמונה הזאת, ביתרונות וחיסונות, אה, ליאור, אולי אה, לא אני אתחיל לדבר על הדבר השני, אני לא יודע אם יהיה לנו זמן פה. אה, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אולי אני אגיד אותה בקצרה, העקרה אה, של הגבר בבית. אחרי שבחרתי בו, מתחילה את התהליך, ומה שקשה לי, עכשיו מתחיל לפתור את הפרטים. איך מה שק... יפקה, כן, זה כן. הסתיים. אם עמי איתנו על הקו, עמי אתה נמצא כאן? עמי נמצא? עמי ברעם, מנהל התקשרות. אז אוקיי, אז עוד שהוא יעלה, גיל תמשיך בינתיים. אה? Mm הלו? -hmm. כן, עמי, אתה איתנו? כן, אני איתך. יופי, אז בוא, גיל, רק ככה תסכם, ו... מה זה? תסכם ממש ב... דקה שתיים ונעבור לאן. אוקיי. Okay. אז uh, כדי לסכם את זה, כמובן שעדיין לא ירדנו לפרטים, כל אחד יכול לעשות את זה בבית. בעצם, uh, כדי להתחיל תהליך כלשהו, כדי להפסיק להאשם את השני ולהתחיל לפתור פתרונות וגם לא להגיע למצבי שבירה קיצוניים, אנחנו צריכים שהאישה פעם אחת בחיים, תבחר לא ממקום רק רגשי, שהיא רואה רק חצי תמונה, היא רואה רק חצי בן-אדם. היא רואה שהיא מאוד, מאוד רוצה, או מאוד לא רוצה. ובזמן טוב אז היא מאוד רוצה, מאוד טוב לה, ובזמן משבר היא מאוד לא רוצה. היא צריכה פעם אחת לראות את כל התמונה ביחד, ואחרי שהיא רואה את כל התמונה, את כל מהאישיות של הבן-אדם, של בעלה לבחור אם היא רוצה את זה או לא רוצה את זה. גם ברגע שהם אחרי חתונה אנחנו עדיין בוחרים, כמו מתן תורה שאנחנו כל הזמן בוחרים. ואחרי שהיא החליטה שהיא כן רוצה את זה, אז היא רואה שגם החסרונות שהיא פוגשת בהם ביום-יום, הקושי שהיא פוגשת אותו ביום-יום, בזווית אחרת, כמו שהבעל שם טוב אומר, הצרה זה צוהר, הרע זה רע בעצם. הקושי שאני פוגשת בעצם ממקום אחר, זה היתרון שאני פוגשת בזמנים הטובים. נתנו כמה דוגמאות בזה, אבל אני uh, מקווה שכל אחד תשכיל, תיקח את הדברים האלה, תעשה את העבודה הזאת ב בחיים שלה, ולא תחליט מן הרגע, תשב על זה, תישן על זה, ותחליט שהיא, אם היא רוצה את זה, ושהיא תרצה את זה באמת, ותבחר באמת, אז כל שאר זה השורש בעצם של כל התהליך שאנחנו בוחרים בו. <עוקה> ואז ההתקדמות היא הרבה יותר קלה. טוב, שם כוח, תודה רבה עליכם, חיים וגיל ברק, ושיהיה הצלחה רבה. תודה <עוקה> רבה. תודה, גיל. בהצלחה רבה, תודה ליאור. הכל טוב. טוב.